Все це і є відображення сутності людини. Зовнішній прояв її я. І якби не було в галюні ні дерев'яного намиста, ні плетених спідничок та ковтин із численними пістрявими візерунками, тоді сама галюня була б іншою. Іра уважніше придивлялася до своєї наставниці. І чому Кіра Анатольовна викладає математику, а не мову? ось хто став би для неї справжнім прикладом для наслідування. Галина Васильівна щосили прагнула бути на висоті і використовувала для цього всі доступні її засоби. Як фокусник діставала з шафи різноманітне наочне приладдя, вмикала то діапроектор, то програвач, пурхала по класу, наче пташка, зненацька з'являлася то тут, то там, але коли Іра в усіх галюниних маніпуляціях спробувала виділити суть, зрозуміла, що зробити це просто неможливо. Звичайний вступний урок мови Галина Васильєна перетворила на феєричну виставу, після якої у вухах ще довго стоїть дзенькіт, а перед очима меготять яскраві плями. Але в голові не залишається нічого. «А як учням?» – подумала Іра. Що вони зможуть запам'ятати із цього уроку? Та навіщо йому взагалі такі емоційні навантаження? І невже оцю, з дозволу сказати, методику викладання вона мусить переймати? О, це вже ні. Нехай Галина Васильвна демонструє свій творчий екстаз перед Ольгою Григорівною чи директором, а їй, Ірині, такий урок здається справжнім знущанням над учнями. У неї все буде по-іншому. Іра більше навіть не слухатиме цієї ряженої. Іра повернула голову до вікна і подивилася на вулицю. Між будинками виднілася дорога, по якій їхали машини та простували люди. Для них сьогодні був звичайний день. Такий, як учорашній чи завтрашній, У них не було першого вересня. Ірині раптом нестерпно захотілося опинитися однією з цих перехожих. Безтурботно йти собі додому чи в магазин, і не думати ні про школу, ні про Галину Васильівну, ні про її урок. Весело ж починається моя вчительська біографія, думала Іра, якщо вже 1 вересня мене тягне кудись подалі від школи. А прикмета каже, як справу почнеш, так вона й піде. Ні. Треба терміново оговтатись і спробувати. «Полюбити цю школу». «Полюбити? Але як її полюбити? Якщо через кожну дрібницю тут змушують писати пояснювальні записки?» Того нещасливого вівторка Іра була не єдиною, хто після зборів не попрямував додому, а пішов у кабінет директора писати пояснення. З приводу чого каялися інші Іра не знала. Та це й не мало великого значення. Головне, що система регулярної письмової звітності підлеглих була зведена директором до норми і перетворилася тут на звичаєву справу. А вже ж, уляпалася я, подумки сказала собі Іра, все ще дивлячись у вікно. І треба ж було мені потрапити саме сюди. Он, в оленійній школі зовсім Інші порядки. Згадавши про подругу, і розгадали про те, що почула від неї все того ж злощасного вівторка. Та бувають такі чорні дні. Коли після пояснювальної ніяк не могла заспокоїтися і вирішила поїхати до Олени. Оленка, напевно, зможе мене втішити. Вона завжди вміла це робити. І Олена змогла. Бо, як це часто буває, нове Сильніше переживання перекриває собою слабкіше. І перше, слабке, вже не ятрить нам душу, як раніше. Розділ другий. Дівчат Іра не бачила від самого моря. До Олени вона якось заїжджала, але не застала її вдома. Телефонів у них обох не було. А Ліка в Марічки тепер не жила. Вона чекала батьків, а тому переїхала до бабусі. У неї, як у дочки військового, був вільний диплом. А влаштовуватися на роботу ліка не квапилася. До школи жити не збиралася зовсім. Отож, побачитися з нею випадало не скоро. Невеселі думки опосіли Ірину, тож вона й не помітила, як доїхала до Олениного будинку. Двері відчинила Валентина Іванівна. І Оксана від голови до п'ят запилені борошном. По їхніх обличчях Легко можна було помітити, що обидві ледь стримують сміх, та що за хвилину до цього вони весело реготали.